Jeg hadde en merkelig drøm i natt. Jeg står ved bredden av en blåkjærl. Det er måne, og jeg ser på en lille som driver på vannflaten. Skinner ren og en og vit Den glir inn i skyggen av et tre, og kronbladene krøller seg sammen. Smuldrer. Det har aldri vært noe inne. Noe har blitt forandret. Jeg kan ikke se si vad Har det virkelig vært et menneske her inne? Jeg la plutselig merke til noen riper på, på bordplaten. Merker. Som efter en liten klo. Kanskje er det riktig at det er noen magnetiske ved slike kjern. Man får lyst til å overåple sig selv, handle lynsnart og impulsivt, og gjøre ett eneste salig desperat sprang. Ned i det forferdelige. Skogen legger seg med. en hjern. Hjernen din fletter seg i hverandre og danner et gitter. Jeg er innsparret. Det er bare én vei jeg kan gå. Mot, kjern. Mot kjernen. Å, oh, herregud. Oh, Stakkars Bjørn. Kom, Lillian. Vi går ut i skolen, kom. Ja, ja. Speilbildet under meg forandrer form. Kinnbenene blir høyere, munnen smalner, blir grusom. Ett rødt skjegg skyter som flammer fra Haka och kinn. Og foten, den ene foten mangler. Fra kne og led er en et stokk, ett treben. Mørk leverer boken til mig med ett talende blick. Dette, sier blikket, vil ryste dig i din materialistiske verdensoppfatning. Och det gör det. Jeg leser de siste linjene. 16. august kl 23. aften. Jeg kan ikke motstå lenger. Blodet blir mørkt i meg. Det går skygger for øynene mine. Men hvorfor skal jeg motstå? Jeg må vite hva som skjer der nede i mørket når det lukker seg over meg. Jeg må gå dit ut til kjerne. Gjøre spranget mitt, mitt store eksperiment. Jeg kommer. Mm. Dette er den rene galskapen. Ja. Høyst merkelig skrift Som på en dypt realistisk måte Skildrer et menneskes sammenbrud Jeg vil gjerne få lov til å trykke det i neste nummer Av et tidsskrift Svøpen Det er lenge siden har lest noe så ypperlig Det er noe russisk over den? Jeg vil minne om vad jeg skrev i min artikel Om den russiske dødstrykning i det 19-århundet hør, hør nå, dette har vi ikke noe med sakene men, å gjøre nå, men, men, hvem, hvem, du se bort nei, hvem er denne han som har fått makten over ham? Vem er det? Er det et menneske? Er det en kråke? Det, det, det kan vel nemlig være i om det Tore Gruvik ja. Han kastet seg i Efter å ha drept sin søster og hennes elsker Hans ånd går igjen Og trekker alle som kommer hit opp mot kjerne Tvinger dem til å kaste sig ut i Bjørn Werner begrepet ja. av dragsuken Alt stemmer med det gamle sanget ja, Det er veldig bra med ja, det, ful ful det. Bra. Men, men, men la oss vente litt før vi opphører på Akkurat den forklaringen Den drømmen ja. Werner har skildret Den uh, minter faktisk om den som pasienten hadde, den, den vi snakket om på teatkaffeen var det Bjørn Werner som... som var han din pasient? Det Berner, Berner, hvem som er mine patienter eller hva de drømmer om, er en sak blant meg og dem og ingen andre. Er du forstått? Ja, jeg det. Ja. ja, det var dumt om jeg overklager. Ja. Jeg vil gjerne fremsette en liten hypotese. Den kan kanskje lyde litt merkelig, men... <går> Nett for merkeligere enn mørksforklaring. Disse dagboksnotatene fra 1. august og utover. Jeg tror ikke det er Werner som har skrevet dem. Ja. Hvem skulle det ellers være? Den man eller kvinne. Som tok liv av ham. Stadig mord, altså. Min komplemangran. Du kunde bli en stor vitenskapsmann med din evne til å finne den absolutt mest usannsynlige forklaringen på ett verdt problem. Jag tror disse sidene er skrevet <laughs> for å bevise at Werner tok liv av seg. Ja, og hvordan vil du underbygge den teorien? Det er meget enkelt. Uh -huh. For det første er det revet ut en hel del sider foran der måneden august begynner. Uh -huh. Akkurat da Werner drar hit opp. Og for det andre... Håndskriften. håndskriften. Hva, hva, hva med den? Den forandrer sig Hva gjelder det? Den er ikke den samme i juli og august. T-ene og d er forskjellige. Ah, F-ene ah, ja, ja, ja, og R-ene ja, ja, ja. også, ser her. Forskjellen ja. blir særlig tydelig hvis dere ser her. Oi, hvis dere sammenligner de første sidene i dagboken, se, skrevet ja. lenge før han dro oppover, og de siste sidene. Nei, jeg ikke se det. Etterligningen av Werners håndskrift er god, men den er ikke god nok. Nei, så du mener? Jeg mener at det som Werner selv skrev i august, etter at han kom hit opp, revet ut. Og erstattet med det vi nå har lest. Nei. Latterlig. Studie av håndskrift er min specialitet som kriminalist. Så la mig sammenfatte. Du mener alltså at en morder drar hit opp i nattens mulm dreper Werner og hunden hans, lærer sig på kort tid og imiterer Werners håndskrift, dikter i farten en novelle a Edgar Allan Poe, går ned i bygda og avleverer et mystisk brev til lensmannen, ifører seg Werners sko og bærer så like bort i kjerne og kaster ut i, på han gjør et sprang opp i luften og forsvinner. Ja, for fotsporene stopper jo ved bredden. Og det gikk ingen tilbake, ifølgende venn Lensmannen. Er dette din forklaring? Nå i den retning. Noe i den retning, kjære venn. Du store gud! Hadde Knut Grib hørt deg ville vært full av undring. Ja, vent nå litt. Behøver det å så komplisert som dette her? Mæ? Det går en gal morder løs her i skogen. Haugremorderen, har dere glemt han? Å, han Hva? er ikke galere enn att han har kunnet arrangere alt dette som Gran har underholdt oss med. Nei, det er ikke det jeg mener det kan vara obehagligt lite för Björn här uppe. Misvarte skaugen. Det är ju fan mig inte nå lyst i stället, var han sett. som han skriver om känslan att det har varit någon här i hytten, at att någon luskar runt här så den är skäggte mannen som duker upp. Allt det kunne rätt och släta varit den här som har drept Björn för allt vi vet. Da. Det lyder akkurat så originalt som en roman av Bernard Borge. Ja, alt jeg har rett til å ha hørt lyder faktisk, som noe av det mer fornuftige. Takk skal du ha. Jo, skal du ha. Hei dere stugrisene. Er det ikke på tid? vi tar en tur bort og ser på dette mystiske kjernet? Hva skal vi gjøre da? Skogen omkring oss virker mørk og kompakt også om dagen. Men over oss henger en høy og tindrende augusthimmel. Og luften har ennå sommerens myke aroma.